questo brano era la sigla di apertura di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e dura un'ora e mezza circa e dalle ore 20 alle ore 21 e 30 qui in diretta ogni giovedì dagli studi di radio onde furlane da Udine. Brano che abbiamo ascoltato era Retribution the Behind Enemy Lines ma ricordiamo che questa trasmissione viene condotta dall'assemblea permanente contro il carcere e la repressione di friuli è e triste. Ora passiamo all'ascolto di un album e eh, cioè non tutto ovviamente, ma alcuni brani presi da questa band statunitense da Portland dell'Oregon, loro sono i WarCry, questo è il loro album che è uscito nel 2004 e che si intitola Maniacs on pedestals o vera maniaci sul piedistallo Bene andiamo all'ascolto dei Warcry Siamo ancora all'ascolto dei War Cry, il loro album datato 2004 Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Sardin Magnetix. Allora, oggi iniziamo con eh, così una carrellata, diciamo, di aggiornamenti sulle su varie operazioni repressive, sulle situazioni di vari compagni e compagne appunto colpiti dalla repressione e mh, allora, iniziamo con eh, la vicenda di ehm, Ilaria Tobias e Gabriele e eh, la vicenda che appunto coinvolge questi tre compagni eh, rispetto a una a una loro incriminazione per dei fatti avvenuti in febbraio in in Ungheria, Budapest. Allora, ehm lo scorso 5 dicembre, quindi mh, due giorni fa, eh, era stata chiamata una giornata di mobilitazione contro l'estradizione di Gabriele, eh, compagno di Milano che appunto era stato raggiunto eh, tra il 20 e il 21 novembre a Milano da un mandato d'arresto europeo e quindi era stato arrestato e poi portato a San Vittore e poi insomma messo ai domiciliari con tutte le restrizioni. Ehm i fatti quali sono? Praticamente nel febbraio 2023 e eh, nella capitale ungherese migliaia di neonazisti si erano ritrovati per la commemorazione del giorno dell'onore e in quella in quel contesto lì alcune di loro alcune di questi neonazisti sono stati attaccati e mh, questi tre compagni, Ilaria, Tobias e adesso anche Gabriele, sono stati appunto eh, accusati di aver partecipato a queste azioni e, mh, e da cui appunto Ilaria e Tobias sono carcerati Adesso in Ungheria e e Gabriele per Gabriele è stata chiesta alle tradizione, quindi è stata mh, appunto lanciata questa giornata eh, per il 5 dicembre in quanto c'era un'udenza e ehm, per eh, opporsi a questa a questa estradizione. Tra l'altro l'udienza avuto è stata rimandata, diciamo, l'esito del sì la la decisione, il giudice ha rimandato la decisione al 12 dicembre in quanto eh, intende analizzare con maggiore attenzione le carte della difesa. Quindi non ci sono, insomma, novità, eh, però è importante ehm, beh, intanto diamo tutta la solidarietà a questi compagni in quanto l'antifascismo non si arresta e e poi vale la pena anche di di dire qualcosa sulle condizioni ehm nelle quali è è attualmente ancora carcerata Ilaria. Allora, ehm alcune cioè lei è, è carcerata da un bel po' di da febbraio, insomma, 2023, quindi un bel po' di mesi in condizioni veramente ehm, drammatiche è tenuta in un regime di media sicurezza che però di fatto è un semi isolamento. Rimane in cella 23 ore su 24 con il blindo completamente chiuso e racconta che anche nella nella radaria eh, le prigioniere e prigionieri sono tenuti sotto terra senza luce del sole diretta e tutte le traduzioni delle dei prigionieri delle prigioniere dal carcere verso il tribunale o della una stazione di polizia eccetera avvengono con una cintura di cuoio a cui sono legate le manette e con le caviglie incatenate insieme e il carcere è infestato dalle cimici da letto e eh, praticamente le disinfestazioni vengono fatte ma in maniera allucinante, cioè dando non dando il tempo, insomma, praticamente mh, fanno rientrare le persone nelle celle eh, subito appena fatta la la disinfestazione, quindi eh, con il rischio di intossicarsi e mh, e inoltre, appunto, Ilaria eh, dopo il suo arresto non ha avuto la possibilità di effettuare colloqui, ricevere pacchi o corrispondenza con nessun amico o familiare per ben 8 mesi. Quindi, diciamo che eh, l'estradizione di Gabriele mh, porrebbe anche il compagno in queste condizioni molto molto brutte. Allora, eh vediamo, volevo darvi così mh, questi aggiornamenti sulla anche se sono risalgono qualche tempo fa, però è importante. Ci raccontano questi compagni solidali Nel weekend dal del 14 al e 15 ottobre siamo andati a Budapest con gli avvocati italiani per incontrare gli avvocati ungheresi di Ilaria. Insieme a loro anche i genitori sono venuti a Budapest e hanno potuto avere il primo colloquio di persona con lei. E ci riferiscono che nonostante la frustrazione derivante dalle pessime condizioni detentive, Ilaria gene duro ed è, ed, è, ed erano chiaramente felici di, vere, di vedersi. Il colloquio è avvenuto, come previsto dal carcere, in un parlatorio divisi da un plexiglas tramite cornetta ed è durato 2 ore. Allora, ehm dall'11 febbraio a, a ottobre, quindi l'area è stata spostata 11 volte di cella. La metratura di una cella singola è di 6 m quadrati, oppure 4 m quadrati per detenuto se si è in cella in più di uno. Come dicevo prima, si sta in cella 23 ore su 24, con il blindo completamente chiuso, al sesto piano dove si è trovata per un po' di tempo la sezione ramista e le celle maschili sono proprio di fianco a quelle femminili. C'è una sola ora d'aria al giorno e la socialità non esiste. E eh, le aree per il passeggio sono 5 in totale e sono al, al primo piano, perciò non ci batte mai il sole e sono completamente asfaltate e senza una sola panchina e eh, con una rete metallica sopra la testa, quindi insomma, come in un carcere, diciamo, di alta sicurezza e e ancora di più. Ehm um, due di esse sono molto piccole, queste queste aree di passeggio, circa 25 m quadrati e può capitare di trovarcisi anche in 15 persone, quindi con la praticamente l'impossibilità di muoversi. Alcuni giorni l'ora d'aria è in concomitanza con la doccia. E nulla nel carcere ha un orario fisso, quindi capita di saltare l'aria o la doccia. Spesso l'aria in concomitanza con la spesa o il cambio di lenzuola e se non ci si trova in cella al momento giusto si salta la spesa o il cambio di lenzuola. Quindi può capitare di saltare qualsiasi di queste cose e di saltare anche la doccia per 3 giorni di fila. E per quanto riguarda il cibo, il carrello passa per la colazione e il pranzo, ma non per la cena. A colazione si riceve una fetta di salame, di salume. Spesso in cattivo stato e a pranzo danno due piatti cucinati che di solito sono brodi o zuppe molto acquose in cui c'è pochissimo cibo solido, ma dove spesso si trovano pezzi di carta o di plastica e capelli. Danno anche il pane o qualcosa di freddo che dovrebbe essere la cena, una scatoletta di carne o pesce da 100 g oppure un po' di margarina o una monoporzione di miele e marmellata. Frutta e verdura sono quasi completamente assenti. La spesa si può fare una volta ogni due settimane nel negozio ci sono toche tipologie di prodotti. A volte sono finito in scadenza, e ci sono limitazioni nell'acquisto di tutto. Tutte le mattine la sveglia è alle 5:30, bisogna bisogna rifare il letto immediatamente, stare in caserma per poi rimanere tutto il giorno in cella a fare niente. C'è un laboratorio di ricamo e cucito a cui partecipa la compagna Ilaria, ma anche questo non ha né orari né giorni fissi e spesso capita in concomitanza con l'ora d'aria. Come dicevo prima, le traduzioni dal carcere verso tribunale o stazione di polizia avvengono con questa cintura di cuoio um, con una fibbia a cui legano le manette e anche con i piedi legati tra di loro e intorno alle caviglie due cavigliere di cuoio chiuse con due lucchetti e unite tra loro da una catena. E um, la legatura ai piedi permette di fare passi molto corti un'ulteriore manetta a un polso e infine legata a un guinzaglio da cui ti tiene la gente di scorta. Si rimane legati così per tutto il tempo della traduzione in qualsiasi luogo. Bisogna andare o stare per ore tipo in tribunale. E eh, vabbè, quindi questo qua insomma è un po' la condizione della compagna e niente, ehm seguiremo insomma quello che succede rispetto anche a Gabriele ehm con questo aggiornamento dell'udienza al 12 ehm e daremo insomma sì, gli aggiornamenti. saluto a tutte e tutti per questa puntata di Zardini Magnetix. Anche da parte mia mi voglio solo aggiungere a quanto detto poco fa rispetto al alla campagna così in solidarietà Gabriele e Ilaria è e che e, per il 12 dicembre che è martedì appunto ci sarà l'udienza ma è convocata alle 11:30 eh, in tribunale a Milano anche un mm, presidio 11:30 ripetiamo eh, sì e inoltre mm, il domenica 17 dicembre alle 16 ci sarà un assemblea pubblica Camera del non lavoro di Milano via Volta 22 dove lì si presenta il corteo che ci sarà a Milano il 13 gennaio corteo antifascista, sempre per questa vicenda. Un'altra cosa eh, grave, insomma, che um, un, un testo scritto dall'assemblea Solidarità con Alfredo Cospito e prigionieri rivoluzionari sviluppa, insomma, fanno un po' co i conti di queste ultime ultime così eh, colpi del eh, della repressione in campo europeo, dicono il 31 ottobre diversi giornali in Germania e Ungheria pubblicarono articoli riguardanti l'emissione di un mandato di arresto europeo contro 14 persone indagate provenienti da Germania, Italia, Siria, Albania e quindi appunto che è stato arrestato Gabriele qualche settimana fa e nel frattempo altri compagni, compagni tedeschi sui quali pende il mandato di cattura, risultano latitanti da mesi, riteniamo sia importante dare delle risposte a questo grave attacco repressivo, fare sentire la solidarietà internazionale verso i compagni colpiti dal pressione si reprimono pratiche e resistenze antifasciste proprio mentre si favoriscono e armano gruppi e milizie neonaziste a fianco della NATO il famigerato battaglione Azov in Ucraina nell'esempio evidente l'antifascismo oggi fa parte della resistenza contro lo stato di guerra che le potenze occidentali diffondono ovunque in sintonia con la mobilitazione che si sta svolgendo in diverse città europee e vogliamo lanciare un'iniziativa a Roma ecco, eh, 18 dicembre, quindi il giorno dopo Roma Eh, ore 20 punto solidale Maranella via Dulceri Dulceri 209 211 angolo Villa Via della Maranella Maranella scusate. Quindi firmato assemblea di solidarietà con Alfredo Cospi per i prigionieri rivoluzionari. e proseguiamo con uh, così, um, gli aggiornamenti, i commenti su le varie operazioni repressive eh, passando al, uh, agli aggiornamenti sull'operazione scripta scelera che appunto uh, vede inquisiti um, compagni e compagni del uh, redattore di Besmotivni e allora è stato chiesto il giudizio immediato per Gaia, Gino, Luigi e Paolo e il processo inizierà il 9 gennaio e Nelle scorse settimane è stato notificato ai quattro compagni gli arresti domiciliari restrittivi dall'8 agosto per l'operazione Scritta Celera, il decreto che fissa il giudizio immediato e conseguentemente l'inizio del processo presso il Tribunale di Massa davanti al giudice monocratico il prossimo 9 gennaio 2024. E allora, ehm Intanto nell'inchiesta sono coinvolti non solo questi quattro compagni, ma in tutto mh, una decina di di anarchici. Ehm quindi, oltre ai quattro domiciliari ci sono cinque compagni all'obbligo di dimora con rientro con rientro notturno e e un compagno indagato a piede libero e il PM è eh, Federico Manotti della Procura di Genova che aveva chiesto l'arresto in carcere per associazione sovversiva con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere con la aggravante della finalità di terrorismo, stampa clandestina e anche per eh, alcuni per offesa all'onore al prestigio del Presidente della Repubblica. È e sempre appunto per la redazione e distribuzione di Besmotivni e va sottolineato che la richiesta di giudizio immediato solitamente verte sulle accuse di eh, istigazione, cioè verte sulle accuse di istigazione a delinquere aggravata di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, ma eh, il giudizio immediato è un uh, si tratta appunto di un procedimento speciale che è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare, quindi si passa praticamente dalle indagini preliminari all'udienza dibattimentale e quindi questa procedura si può portare avanti solo nel caso in cui il pubblico ministero, cioè quindi l'accusa e il giudice per le indagini preliminari che deve convalidare la richiesta, ritengano di avere prove schiaccianti di colpevolezza dell'indagato. E ehm questi questo indagato deve trovarsi in uno stato detentivo, in carcere o ai domiciliari. Quindi è una, diciamo, una è un procedimento mh, afflittivo già in, in sé per sé eh, che non non fa ben sperare, diciamo, eh, così mette sulla graticola gli imputati. E eh, però nel recente passato la Procura di Roma aveva già usato questa formula nell'ambito dell'operazione Bialistock, ma però Eh, ma però questa così questo colpo non ha portato fortuna agli inquisitori. E inoltre anche negli ultimi tempi anche il processo a carico di Marco Marino detto Zac si sta svolgendo con questo giudice mediato, eh, ricordiamo lui è è accusato per eh, per azioni solidali verso Cofuntinas. Ehm allora e eh, ci dicono insomma compagni che appunto lanciano una mobilitazione in strada eh, per il 9 gennaio eh, in eh, concomitanza con questo con questo urienza um, e è la prima volta per quanto ne abbiamo memoria che nell'ambito di un'inchiesta antianarchica il giudizio immediato viene azionato solo per una parte de degli indagati spezzettando l'inchiesta in più filoni Chiaramente si tratta di un tentativo di indebolire la solidarietà e anche di eh, liquidare velocemente una parte del procedimento eh, in modo da creare, diciamo, un precedente che può essere possa essere utilizzato poi in futuro per eh, tappare la bocca, censurare ulteriormente la stampa anarchica. Però nel complesso L'operazione sembra piuttosto pasticciata. L'udienza per il giudizio immediato è fissata mentre non si è ancora svolta quella in cassazione sulle misure cautelari e eh, poi ha una destinazione inconsueta, eh, il giudice monocratico di un tribunale periferico che potrebbe venire dichiarata incompatibile nel corso del dibattimento. E eh, vabbè, ehm poi insomma, una parte degli inquisiti per la redazione del quindicinale anarchico verrà processata presumibilmente solo successivamente, non potendo intervenire nel momento in cui saranno discusse questioni che indubbiamente li riguardano, finendo processati con una precedente sentenza già emessa sull'argomento. E pertanto, anche in questa occasione il giudice delle indagini preliminari di Genova ha scelto di allinearsi alle richieste del PM. Ehm e ci dicono e eh, i compagni, appunto, la storia di Pesmotivni è storia di solidarietà, internazionalismo, lotta di classe, la storia di un giornale che non si è mai tirato indietro nel sostegno agli anarchici prigionieri nel mondo e nella pubblicazione di rivendicazioni. Si è speso nel movimento di solidarietà con Alfredo Cospito, peraltro finito in regime di 41 bis anche a seguito di un procedimento per istigazione a delinquere con l'aggravante delle finalità di terrorismo, l'operazione Sibilla, inerente principalmente al periodico Vetriolo, Tre compagni indagati in scritta Scellera sono stati coinvolti anche in Sibilla e l'operazione della Procura genovese si è dispiegata parzialmente sulla falsariga del precedente procedimento. Pertanto scritta Scellera è volta a consolidare come prassi repressiva le misure cautelari in riferimento alle accuse di istigazione a delinquere aggravata riguardanti le pubblicazioni rivoluzionarie. E eh, besmotivni ha preso una posizione internazionalista intransigente nei confronti della guerra in Ucraina contro ogni stato a partire dal nostro, per il disfattismo rivoluzionario, per la sconfitta della NATO, questa operazione repressiva è espressione delle politiche di guerra dello Stato italiano. Quella storia è anche la nostra storia, non basteranno le acrobazie tecniche di un magistrato in cerca d'autore a far sì che un percorso come questo venga giudicato e liquidato alla catechella. Contro la censura perseveriamo nell'agitazione della propaganda anarchica e appunto eh, viene lanciato per eh, martedì 9 gennaio 2024 alle ore 8:00 una presenza solidale davanti al tribunale di massa in Piazza De Gasperi, ne avremo modo di di ricordarlo. stiamo ascoltando adesso i Rakaous, band finlandese dai brani sono tratti dal loro album datato 2009 e non vi leggerò il titolo perché appunto, credo già non so se si chiamano Rakaous o per lo meno se si dice così Rakaous. Va bene, Finlandia. Pankarcou Sì, e arriviamo alla alla sentenza d'appello del processo Bialistock che questa sentenza d'appello c'è stata mh, lo scorso 28 novembre. E mh, così vi leggo eh, un comunicato di alcuni e di Bialistock. Appunto, eh, la richiesta d'appello del pubblico ministero è parsa fin dall'inizio povera dal punto di vista motivazionale tanto che il procuratore generale che rappresenta l'accusa in questa fase di giudizio ha chiesto alla fine della fase dibattimentale la conferma delle pene inflitte nel primo grado, quindi la corte ha confermato l'assoluzione della persona già assolta per la collocazione dell'ordigno esplosivo presso la caserma dei carabinieri di San Giovanni e l'ha ulteriormente assolta questa persona anche dalle altre accuse. L'anarchico condannato precedentemente per le macchine del car sharing Eni Enjoy andate a fuoco si è visto confermare la pena, un anno di reclusione pena sospesa. L'anarchica anarchica condannata in primo grado a 7 mesi è stata assolta da tutte le accuse, mentre altri 3 si sono visti ridurre le pene a 3 mesi in seguito alla soluzione di alcuni reati specifici minori. E eh, vabbè, i giudici hanno i soliti 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza, ci dicono eh, compagni e compagni di Bialystok, l'ennesimo castello di carte della procura, o meglio del Ross, ordito per colpire l'amarchismo nostrano è in buona parte caduto. Per l'inconsistenza non solo delle prove specifiche giudicate insufficienti ai fini di una condanna per quanto riguarda i reati scoppo, ma anche dell'impianto accusatorio stesso che prevedeva l'ipotesi di un'associazione di tipo terroristico in linea con le proposte organizzative informali dell'anarchico prigioniero Alfredo Cospito accogliamo quindi positivamente questa sentenza in quanto ci sembra che si vada a togliere un ulteriore tassello della rete tessuta dalla DNA, antiterrorismo e, e antimafia per tentare di isolare e silenziare i contributi di Alfredo costruendone un profilo di pericolosità sociale atto a giustificarne la collocazione all'interno del regime di 41 bis Sorridiamo di fronte a questo ennesimo fallimento dei progetti repressivi dello Stato e salutiamo con l'occasione tutti i prigionieri e le prigioniere anarchici e anarchiche e ribelli rinchiusi in ogni parte del mondo. Tutti coloro che sono colpiti da misure giudiziarie o di polizia, indagati sotto processo e tutti quelli che sfuggono alle maglie del potere. Come sempre per l'anarchia e la liberazione totale, alcune alcune di Bialystok. Se sì, ricordiamo che anche ehm, per eh, nell'operazione Bialystok appunto era stato chiesto il giudizio immediato come per ehm, l'operazione Scripta Scelera. e abbiamo così in sottofondo adesso questa band è un po' genere insoluale comunque classico hardcore californiano degli anni 80 loro sono i Rich Kids on LSD ovvero più conosciuti come RKL questo è il loro album datato 1987 che si intitola eh, Rock and Roll Nightmare RKL sede. È uno scambio di cursori sul mixerbon. Ehm Quindi oggi è 7 dicembre, giovedì. Per questa puntata di Jardins Magnetix, ieri abbiamo saputo, insomma, dal dalle dei media, beh, a dire la verità, insomma, dei media di movimento, comunque dopo l'hanno pubblicato anche i media di regime così detti della scomparsa di dell'86 anni Alfredo Maria Bonanno. Qui stasera abbiamo pensato un, insomma di dare un così un saluto, quantomeno per noi, ecco, potesse essere significativo e abbiamo pensato all'ultima occasione che abbiamo avuto di Sì, di essere presenti con lui era 3 anni fa precisamente Trieste un comizio anarchico in Campo San Giacomo eh, precisazione per la lettura che andremo a fare è che c'era collocato così era il diciamo il microfono col impianto di amplificazione e dietro c'era Alfredo Maria che eh, si e sì, parlava. Ehm poi c'era la chiesa, eh, c'è ancora e poi di in parte alla chiesa la chiesa c'era la l'accellere. Quindi era il 14 novembre 2020. Era l'epoca, insomma, della prima finita la prima ondata di di pandemia e insomma, di lì a poco sarebbe scoppiata la seconda. C'era tutto il marasmo, insomma che ognuno ricorda. Comissio del Freddo Bonanno Campo San Giacomo 14 novembre 2020, il titolo era Contro lo Stato. Questo è un comizio anarchico. Che cosa vuol dire un comizio anarchico? Un comizio fatto da un anarchico e che parla alla gente. Io presumo che fra di voi non ci siano soltanto anarchici, ma anche persone che non hanno mai sentito parlare di che cos'è o di che cosa sia o di che cosa dovrebbe essere l'anarchia. Bene. L'anarchia è un ideale contro lo Stato un'immagine, un sogno, un'ipotesi, un'utopia, qualcosa che non esiste, ma che viene sognata, non da sognatori, badate bene, ma da uomini e da donne d'azione. Quindi, l'anarchia è una cosa concreta perché viene sognata da sognatori che realizzano qualcosa, non soltanto che si limitano a sognare, che si limitano a immaginare un mondo bellissimo. Perché? Che cosa caratterizza oggi il mondo in cui viviamo? Stiamo parlando sotto uno dei simboli più terribili della repressione e del terrore, una chiesa. Stiamo parlando ai piedi di questa chiesa che ha ha attraversato per 2000 anni imperterrita, senza batter ciglio i più spaventosi processi di repressione, di tortura e di morte. Stiamo parlando perché abbiamo avuto a disposizione da parte della gentilezza dello Stato questa piazza. Ma noi siamo contro lo Stato, perché siamo contro lo Stato? Perché lo Stato non ci rappresenta. Lo Stato, anche quando appare nelle vesti simpatiche e permissive della democrazia, anche quando a tutti quanti viene chiesta di esprimere la propria opinione attraverso un voto, è sempre una forza repressiva. Guardate bene. Che la forza reale, concreta, efficace e che ha effettivamente la capacità di agire alle vostre spalle ed è esattamente la polizia ecco l'espressione dello Stato efficace, nulla necessità concreta di dare ad esempio soccorso alle persone che in questo momento soffrono e muoiono badate bene che più di 25 persone sono morte da marzo 2020 a novembre 2020 uccise dalla polizia nelle carceri E non se ne sa nulla, soltanto a Modena nove detenuti sono stati uccisi dalle guardie carcerarie. Lo Stato non funziona. Lo Stato è l'inefficienza personificata. L'inefficienza personificata. Lo Stato è quei quattro imbroglioni, quei quattro truffaldini che vedete ogni sera alla televisione, torturarci le scatole con le chiacchiere su quella che è la realtà effettiva e niente viene detto su quella che sarà la realtà di domani, quando dovremo pagare le conseguenze economiche di quello che è oggi, un pericolo per la salute di tutti noi. Quindi non c'è soltanto un pericolo, un'inefficienza dello Stato, ma c'è un'assoluta paurosa, spaventosa inefficienza su quello che sarà la futura condizione che andremo ad affrontare, le crisi economiche, non la crisi, ma le crisi economiche che si svilupperanno nei prossimi mesi a causa di quello che lo Stato è costretto bene o male a raffazzonare per provvedere alle conseguenze dell'epidemia. Vagate bene. C'è una cosa in cui lo Stato è perfettamente in grado di far vedere la propria efficacia. Guardate, quando c'è uno scontro di piazza tra polizia e qualche ragazzaccio che butta qualche pietra qua e là, qualche piccola scoppiettante bottiglietta Molotov, è e correte è e correre. A correre i poliziotto sono bravi quanto i ragazzacci, forse corrono ancora più velocemente, quindi in quell'occasione Badate lo stato Badate lo stato è capace di correre, di correre più velocemente ancora, ma non è capace di correre quando deve provvedere alla salute dei cittadini. Allora sin broglia. Allora intervengono le ruote dentate della burocrazia che si inciampano, rovinano, annaspano, perdono tempo, perdono occasioni, rifanno quello che avevano fatto male cercando di porvi rimedio. Proprio in questo caso si vede l'inefficienza dello Stato. Qualcuno aveva parlato d'anarchia all'inizio, nessuno per carità è in grado di tirar fuori dal cappello l'anarchia per me l'anarchia è un sogno, un'ipotesi che siamo chiamati tutti a realizzare e se la realizzeremo o la realizzeranno quelli che verranno dopo di noi la realizzeranno nel sangue e nel dolore perché i padroni non saranno disposti a cedere il loro potere tanto facilmente quindi questa è l'anarchia è un sogno di sangue e di dolore a poco a poco per arrivare a vivere meglio per arrivare a cancellare quelli che sono i soprusi le miserie le violenze le sopraffazioni che che caratterizzano la realtà di oggi ecco come intendo io poveramente secondo me l'anarchia ma di un'altra cosa devo parlare dell'efficienza e dell'inefficienza dello stato per questo siamo contro lo stato perché non è efficiente quando lo deve essere, perché è efficiente quando non lo deve essere. Molti potrebbero rispondere, ma allora scusate il poliziotto che deve fare farsi spaccare la testa dai cattivacci che si che buttano i sassi. No. Ma guardate che io ho 83 anni e pensate quanti scontri con la polizia ho affrontato nella mia vita. Decine, forse centinaia. E ho visto l'eccesso e la prudenza, la continenza, il cercare di frenare, di evitare quello che provoca lo scontro. E ho visto l'esacerbarsi dello scontro, quando la polizia lo porta ancora avanti. Ci sono quindi due generi di interventi, che lo Stato naturalmente non può esimersi dal fare. Ma guardate che io ho 83 anni e pensate quanti scontri che la polizia ho affrontato nella mia vita. Noi anarchici non condividiamo né l'uno né l'altro, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti all'eccesso, davanti a qualcosa che è estremamente eccessivo, davanti all'imbroglio, davanti all'assassinio, perché è questo che è successo, perché quando Pinelli, il nostro compagno, nel 1969 è stato buttato giù dalla finestra della questura centrale di Milano, questo è stato un assassino e sono stati i poliziotti. Ed è stato il commissario Calabrese a buttarlo dalla finestra. Sangue... Qualcuno può dire, ma Bonanno perché parla sempre delle stesse cose? Perché sono perché sono là davanti ai miei occhi, perché sono ancora vivi i compagni che erano insieme a Pinelli, perché è ancora vivo il modello di imbroglio, di utilizzo che è stato fatto di un certo modo di contrapporsi allo Stato. C'è l'attribuzione dello della strage di Piazza Fontana agli anarchici e quindi insisto su questo io non voglio ripetere sempre le stesse cose voglio avvertire perché possono sempre tornare quei fantasmi del passato i fantasmi della banca di Piazza Fontana a Milano i fantasmi degli anarchici uccisi i compagni calabresi morti schiacciati da un camion sull'autostrada guarda caso lungo la proprietà del principe borghese ecco questi strani episodi possono sempre tornare quando lo stato dovesse decidere di rincorrervi perché messo con le spalle al muro messo con le spalle al muro da che cosa da venienze oggettive che si presentano davanti ai suoi occhi e contro le quali non può far nulla guardate che queste venienze le stiamo vivendo tutti quanti siamo qua in una situazione particolare abbiamo dei fantasmi che dobbiamo fotografarci ognuno di noi nella nostra mente per ricordarli negli anni futuri che per me saranno pochi per voi molti, a poca importanza, ma questa situazione, questa situazione estrema potrebbe essere risolta dallo Stato in modo estremo se non dovesse avere la possibilità di trovare soluzioni normali e provvedimenti sanitari oggi, ma guardate che questa è una barzelletta per lo Stato, la difficoltà dei provvedimenti sanitari, cosa volete che siano per lo Stato mille, duemila, cinquemila, cinquantamila morti, sono bazzeccole, barzellette, sono una sola bomba durante la guerra causava migliaia di morti, per non parlare delle bombe speciali che ne causavano centinaia di migliaia di morti, ma lasciamo stare. Lo Stato potrebbe trovarsi davanti a serie difficoltà e quando queste difficoltà dello Stato ricadranno, come automaticamente accadrà sul cittadino, su tutti noi, lo Stato potrebbe ricorrere a quei vecchi metodi, a quelle vecchie fantasie indicando il colpevole di tutte queste cose l'untore di tutte queste cose potrebbe ancora una volta ricorrere al vecchio metodo di buttare giù qualcuno da qualche finestra di qualche commissariato e poi stendere qualche chiacchiera sui giornali come colpa di Tizio colpa di Caio e quindi questo che dobbiamo cercare di tenere presente ed è per questo che gli anarchici ancora una volta scendono in piazza e ancora una volta dicono le loro utopie e le loro fantasie. Grazie. Prendi fiato. Prendi fiato e corri più veloce. Prendi fiato. Prendi fiato e corri più veloce. Prendi fiato. E no, quindi ehm veramente ehm sì diciamo era in eh, anteprima era in anteprima la collocazione di Cospito in eh, in 41 bis, no? Eh, praticamente la colpevolizzazione, la mistificazione che sono seguite tutta insomma la serie di eh, ehm aggravarsi di ehm, Misure repressive con decine di compagni anarchici oggi 2023 chiuse nelle galere, bene o male, con condanne anche definitive. Insomma. Sì, e a un certo punto sono arrivate le condanne definitive, i compagni sono venuti <ride> volenti o nolenti a eh, cadere nelle mani della repressione dello Stato, insomma. E inoltre ci sono appunto questi casi eclatanti di di Alfredo Cospito, di Juan Son Rocchi, di Anna Beniamino, insomma, con queste condanne allucinanti. Ed erano già implicite, insomma, in questa analisi fatta da da da Bonanno nel novembre 2020. E ecco questo era almeno un così una nostro ricordo sul momento, ecco, messo insieme sul momento e Sì, volevo so. aggiungere che appunto questa iniziativa del questo comizio anarchico è eh, in realtà erano un insieme, insomma, di di comizi, non era un un solo comizio e, e appunto e Nòmino no, Stecco, appunto, il compagno che appunto è stato arrestato eh, il 20 ottobre eh, a cui siamo particolarmente legati che aveva contribuito, insomma, a organizzare questi momenti e appunto il l'idea era era questa, no, di di andare avanti, di non demoralizzarsi e appunto in questo libbrino che poi è stato libretto che poi è stato pubblicato Mm, prendendo spunto da questi comizi si diceva eh, abbiamo il compito di andare avanti, di non demoralizzarci, lo dobbiamo a noi stessi e alle nostre coscienze che non si mutoliscono di fronte alle difficoltà, ma lo dobbiamo anche a chi soffre dentro e fuori le galere, ai nostri compagni. E quindi anche questo è è attuale, diciamo. E purtroppo rinvigorire la lotta, la presa di coscienza e la solidarietà è col ecco nostro compito, quindi in quel momento lì anche di chiusura totale della società, di zone di ehm segregazione delle persone, di tentativi, insomma, di separare, appunto, di isolare i soggetti e soprattutto i soggetti che non accettano la società così com'è e riuscire ad andare in piazza, appunto, nonostante la chiesa e nonostante la celere e parlare in piazza, cioè parlarsi francamente. È stata una bella sì, un'esperienza importante. Io volevo dire ancora una cosa che ho ho trovato uno scritto che ha pubblicato la Nemesi, il blog la Nemesi, uno scritto di Alfredo Bonanno del 2000 di aprile 2014, uno scritto più di tipo filosofico, ma sono quattro righe Il titolo era Vivere è un problema qualitativo, se non lo si vede in questa prospettiva, che senso ha la vita? E lui diceva: rompere significa affrontare il rischio di piombare nel caos e di avere subito desiderio di ric ricorrere a un riordino immediato ancora più feroce. Con questa rottura, però, apprendo che la morte non è un accadimento del mondo programmato con gli stessi metodi del produrre, ma è un cenno del destino che può essere trasformato dalla mia azione qualitativa. Questo indizio mi sconvolge la vita. E intanto stiamo ascoltando questa band tedesca della zona di Monaco, loro sono gli Ambonker e questo era il loro split 7 pollici, no, scusate, split un loro 7 pollici datato 2012. Ecco, e mh, 21 e 11 siamo sempre su Jardis Magnetics e sempre in diretta da Radio onde Furlane che ci ospita. Ricordo che Jardis Magnetics è una trasmissione autogestita dall'Assemblea permanente contro il carcere e la repressione del Friuli di Trieste. Allora, eh, siamo felici di annunciare che sabato 16 dicembre a partire dalle ore 10:30 del mattino ci sarà eh, una um, manifestazione, un corteo contro la fabbrica mh, di armi Leonardo SPA e a Ronchi dei Legionari D disturba dire dei legionari, ma vabbè e eh, che è appunto un paese dell'Isontino in, in provincia di Gorizia. Allora, eh, abbiamo scelto eh, proprio ronchi dei legionari in quanto proprio in questo nella periferia di questo paese nei pressi tra l'altro del dell'aeroporto c'è uno stabilimento eh, della Leonardo SPA e eh, che impiega quasi 300 addetti, dove appunto si vengono prodotti quelli che vengono definiti mh, i droni. Ehm allora, eh, ci sono state in questo nell'ultimo periodo svariate manifestazioni ehm antimilitariste in Italia, in tutto il territorio dello Stato italiano e eh, con un'impostazione, diciamo, radicale, quindi non una semplicemente delle manifestazioni simboliche, diciamo con un valore simbolico, ma eh, manifestazioni che vogliono portare avanti e eh, sì, un antimilitarismo un antimilitarismo incisivo e eh, rispetto alla Leonardo c'è stato il eh, 27 novembre a Roma una manifestazione sotto la sede, si tratta di una sede amministrativa e poi eh, recentemente il 2 dicembre eh, un corteo a Venegono che è una località nei pressi di Varese, anche qui contro la sede di Leonardo e eh, e eh, adesso insomma Mm, anche noi abbiamo messo un piede in piedi questa cosa. Allora, intanto l'abbiamo già mm, eh, così ne abbiamo già parlato in, varie volte mm, qui dai dai microfoni di Zerrs Magnetics la la guerra eh, comincia qui, appunto, l'Italia è cobelligerante sia nella guerra russo-ucraina e sia nel massacro israeliano della Striscia di Gaza e nella guerra russo-ucraina in quanto non solo l'Italia fornisce armamenti, ma è è presente anche eh, fisicamente con con dei soldati, con migliaia di soldati alle frontiere della Russia e con centinaia di mezzi militari. Ed è complice attiva lo, lo Stato italiano è complice attivo della della mattanza di civili palestinesi a Gaza, perché ad esempio la base la base siciliana di Sigonella viene utilizzata come ponte con quella di Ramstein in Germania per rifornire quella di Nevatim, che è il quartier generale generale degli squadroni dell'aeronautica israeliana e eh, squadroni equipaggiati con i recenti caccia bombardieri F3, F-35 a capacità nucleare e tra l'altro sono prodotti dalla Leonardo SPA i sistemi di puntamento laser utilizzati nei bombardamenti stessi. La guerra comincia qui, ma eh, non solo in Italia. Comincia qui anche in Friuli. E la nostro il nostro territorio, insomma, è storicamente mh, è stato colonizzato ed ha servito dallo Stato italiano e dalla NATO e siamo abbiamo subito un'occupazione militare, insomma, dal dopoguerra in poi e eh, ma eh, questa occupazione militare non si è non è mai finita e eh, ancora oggi ci sono caserme mh, disseminate in ogni dove e eh, alcune di queste caserme eh, sono sono destinate a diventare mh, caserme intelligenti, eh, smart military district, vengono chiamate, cioè caserme che e eh, diciamo hanno l'obiettivo di mh, infiltrarsi nella nella società civile, cioè di ehm, invadere e pervadere appunto il territorio civile e le sue attività e quindi di coinvolgere, di eh, capillarmente di inserirsi nella società civile per militarizzarla ulteriormente rispetto a quello che che già è e facciamo l'esempio del comprensorio la commina di Pordenone destinate a questa a questa trasformazione, ma anche la spaccamella Bevilacqua Zavattaro di Udine e la caserma Monte Santo di Gorizia. Sul territorio del Friuli ci sono poligoni di tiro, esercitazioni aeree e terrestri e eh, con eh, oltre a appunto così eh, danneggiare la la vita degli abitanti umani e non umani e eh, sono anche causa di pesante inquinamento eh, di zone di rilevanza ambientale importante come ad esempio i magari i magredi del Medunacellina. Poi abbiamo la base aerea di Rivolto dove ha sede la Fabigerata pattuglia delle frecce tricolori di cui abbiamo parlato, insomma, ehm, recentemente mm, da questi microfoni e poi abbiamo la presenza della base NATO di Aviano, che è la la base più grande praticamente di, sul territorio italiano e quella con il maggior numero di testate nucleari in Italia. Ecco, e la guerra comincia qui anche eh, nei nostri paesi, appunto, eh, arriviamo a Ronchi, dove ha a sede il gruppo industriale Leonardo SPA. Ricordiamo che è il primo tra i produttori di armi in Italia nel settore high tech ai vertici a livello europeo e mondiale delle compagnie del settore difesa. Nello stabilimento Isontino specificamente si progettano e si realizzano gli aerei robot a guida remota chiamati droni, come ad esempio il Falco Explorer che eh, può essere equipaggiato con armamenti fino a 6 missili o lo razzi compresi i missili Brimstone prodotti da MBDA Altamente efficaci dicono i promoter della della Leonardo contro i carri armati è in grado di colpire le navi a una distanza di circa 12 km. E poi a Ronchi si produce il Mirac 40, già utilizzato da svariate forze aeree militari come bersaglio negli addestramenti tattici. Chiaramente chiaramente più che di velivoli occorre parlare di eh, sistemi d'arma autonomi, cioè senza equipaggio per applicazioni aeree. Fuori però da questo gergo militare così asettico, si tratta di sistemi di assassinio mimetizzato e infatti è così che dominio e capitale organizzano la massima intensità per cancellare dai soggetti agenti, cioè dai soldati, la loro personalità e la loro responsabilità. Tra l'altro questo questa mh, pigiare il piede sul sull'acceleratore delle mh, delle mh, dei dispositivi a a guida remota e sì diciamo che ehm segue un processo di normalizzazione di questi sistemi adarmi autonomi e ed è cioè praticamente è una specie di futuro che ci hanno ehm diciamo ehm preconfezionato e che in tutti i modi cercano di farci accettare e tra l'altro e vabbè, poi magari, insomma, la prossima settimana approfondiamo ulteriormente, parleremo faremo magari altri interventi, ma ehm ci tenevo a dire una cosa, mh, il modello Leonardo, perché Leonardo non solo eh, ha questi stabilimenti altamente diciamo tecnologizzati dove si producono queste <coughs> ehm strumenti di morte eh, letali e micidiali e anche ha eh, ah, è anche un sistema, diciamo, un sistema mh, che tiene insieme eh, l'industria bellica, l'università, infatti eh, ci sono sette atenei in Italia che sono praticamente mh, ammanicati eh, con queste con la Leonardo e e anche con altre mh, industrie belliche e lo stato praticamente come se ci fosse questa intreccio mortale, cioè per loro eh, strategico, per noi mortale tra industria bellica, ricerca universitaria e, e stato. La ricerca tra l'altro ormai eh, non si può nemmeno più parlare di ricerca duale, cioè civile militare perché praticamente è finalizzata mh, quasi to totalmente al militare, o comunque l'opzione militare è sempre presente e mh, ad esempio c'è eh, eh, una fondazione, una fondazione culturale della Leonardo che si chiama Medor, che sta per Mediterraneo orientale. Allora, è una fondazione do che è presieduta in questo momento da Marco Minniti ex ministro dell'Interno del PD, uomo dell'intelligence. E allora, eh, tra l'altro c'è eh, anche Crosetto, comunque ha un ruolo di spicco, vabbè che Crosetto era attuale ministro della Difesa, era ehm eh amministratore delegato di di Leonardo, comunque fa parte anche lui, ha un ruolo anche lui in questa in questa così fondazione praticamente attraverso questo tipo di quest queste fondazioni culturali e eh, Leonardo eh, rappresenta una specie di eh, porta girevole tra generali, quindi figure militari, capi di polizia, ministri e e tutti questi queste figure istituzionali sono appunto come dicevo prima in relazione simbiotica con l'ambiente accademico. Ehm quindi cioè ci sono questi scambi, cioè questi soggetti, queste figure ehm o figure, che dirsi voglia, che li troviamo che si scambiano, diciamo, da una da un ruolo all'altro, dal ruolo politico a quello appunto di amministratore delegato, a quello di uomo di cultura e eh, quindi c'è questo continuo mh, continuo collegamento, insomma, tra queste mh, tra queste diverse istituzioni appunto mortifere. Allora, e eh, ritorniamo alla mh, manifestazione del 16, anche perché siamo quasi in chiusura di trasmissione e mh, una cosa Abbiamo cercato anche di così presentare il corteo ne, alla popolazione, diciamo nel nel paese di di Ronchi eh, attraverso un, dei volantiniage al mercato settimanale del paese e ehm, una cosa significativa è che non tutti gli abitanti di Ronchi sono a conoscenza, cioè sanno che c'è questa che cosa è la la Leonardo, che cosa si fa in quello stabilimento che sembra eh tantissimo un carcere di massima sicurezza, è è totalmente, diciamo, um, è un luogo totalmente avulso dal paese, in periferia, appunto, vicino al al um, all aeroporto, ma anche totalmente militarizzato, cioè si presenta proprio come un un Alcatraz. E e comunque le persone che sono state così contattate attraverso il volantinaggio non hanno mh, cioè non hanno dimostrato ostilità eh, nei nostri confronti, insomma, nel nei confronti di questa eh, attivazione contro la Leonardo, contro la guerra, contro la guerra dei padroni, appunto. Eh, anzi, insomma, c'è stato interesse, quindi questa cosa comunque è una cosa che ha la sua importanza e eh, perché i cortei appunto non si fanno solamente mh, le manifestazioni non si fanno solamente tra eh persone militanti, eh, ma eh, c'è c'è un è importante anche insomma riuscire a a parlare comunque con eh, le persone che abitano nei territori e, e che magari provano un disagio, ma eh, mh, avevano anche una rabbia, ma magari non hanno avuto modo, diciamo, di di esprimersi, non hanno avuto modo di collegarsi con altri per esprimerla. Ecco, quindi, insomma, ehm dico solo questo e eh, a proposito di manifestazioni ancora solo questo, a proposito di manifestazioni contro la guerra e ehm, ricordo che eh, il 10 dicembre ci sarà il quinto incontro dell'assemblea Sabotiamo la guerra di cui abbiamo dato insomma notizia svariate volte e si terrà a Torino. E in, in questo nella chiamata insomma di questa a Torino eh presso il lavatoio di Corso Brin 21, lavatoio autogestito e eh, di nella chiamata eh, per questo quinto incontro ehm è interessante perché praticamente eh ci dicono i compagni e una sorta di internazionale dispersa che in questi mesi si è ritrovata nelle strade, dando vita in tutto il mondo a cortei massicci, scioperi, occupazioni di scuole e università, blocchi di porti e mercati, sabotaggi e picchetti contro le aziende coluse con la apartheid e il genocidio perpetrati dallo Stato di Israele. Ehm vabbè, e ehm, con un inedito da segnalare, per la prima volta anche nelle università dello Stivale non si protesta più per, ma contro una ricerca tecnoscientifica riconosciuta complice della guerra e della produzione industriale di orrori. Ecco, e anche insomma, importante è e comunque mi piaceva questa definizione di internazionale dispersa perché effettivamente è così anche in questi territori come sono i nostri che non sono diciamo facili per le mobilitazioni. Eh, anche noi vorremmo fare la nostra parte, insomma, in questa internazionale dispersa, quindi poi lo diremo di nuovo giovedì prossimo, ma eh, intanto lo ribadisco. Eh, Leonardo fabbrica di morte, inceppiamo la macchina militare, la produzione di armi. Corteo antimilitarista sabato 13 16 dicembre 2023. Partiamo alle ore 10 e 30, cioè il concentramento è alle ore 10 e 30 in piazza Unità a Ronchi, provincia di Gorizia. <fif> <fif> <fif> ne sfumo questo brano eh, che eh, stiamo ascoltando e eh, che altro dirvi che siamo giunti al termine di questa trasmissione, manca ormai pochissimo spazio e anzi vi dico eh, questo brano che stiamo ascoltando, ma anche tutti i precedenti eh, dall'inizio della trasmissione, ovvero da quasi un'ora e mezza durante il, durante gli interventi in sottofondo sono passate svariate band che ormai non posso annunciarvi e tra l'altro perché sono tutti estrapolati da una compilation benefit uscita quasi 10 anni fa che si chiama Non un sasso indietro, ovviamente benefit per le lotte e eh, in Piemonte contro la Tav è uscito pure un volume 2 di questa compilation eh, ehm, però insomma la cosa importante è che ben 36 le band hanno partecipato e eh, l'uscita è avvenuta su vinile con anche all'interno un doppio CD che raccoglie proprio mh, i i brani che sono stati raccolti e di conseguenza io non posso nemmeno dirvi che sta suonando perché sono eh, stampati i nomi delle band sul sul CD. Mi dispiace comunque mh, avremo tempo per ascoltare meglio Ricordo che siamo alla fine della trasmissione che è Zardismagnetics, che è in diretta radiofonica qui dagli studi di radio Onde Furlane, trasmissione che viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste. Ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci ovviamente tramite mail potete farlo attraverso il eh, intestando a libere tutti chiocciola autistiche punto org oppure scriverci in forma cartacea eh, intestando ad associazione senza sbarre casella postale 129 trieste centro 34 121 Inoltre questa trasmissione, ma anche tutte quelle avvenute le settimane passate, potete andare in rete e cercare gardensmagneticsradio.noblogs.org. Bene. Questa è la diretta radiofonica di Gardens Magnetics ogni giovedì, ma noi salutiamo anche chi ci ascolterà domani dalle ore 17:00 sulla web radio radiazione forse c'è un piccolissimo tempo per eh, un piccolissimo insomma spazio per ascoltare un brano che eventualmente lo passiamo la prossima settimana loro sono una band che è esistita tra il 2006 e il 2011 di Fano un quarto morto e questo è il loro album del 2009 il dono della sintesi che ovviamente è una sintesi proprio che ci ascoltiamo un brano solo forse se ci va bene ciao a tutti e al prossimo giovedì vorrei chiedervi un favore tutto quello che vuoi volevo chiedervi se potete spararmi